Kavahtakaa, ette te harjoita tänne ihmisten nähden, että he katselisivat teitä, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Sen tähden, kun annat alomuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla, saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä annat almua, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut. Sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi. Joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukolkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä, niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeeksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Älkää kotko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään. Ja varastavat, vaan kotkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lampu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, Eivätkä kokoa aitoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkiine. ne, ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää.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 Mitä me juomme tahi, millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä. Sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.